פרק ס"ה. נדרשתי ללא שאלו, נמצאתי ללא ביקשוני, אמרתי הנני, הנני, אל גוי לא קורבי שמי. פרסתי ידי כל היום אל עם שורר, ההולכים הדרך לא טוב, אחר מחשבותיהם. העם המכעיסים אותי על פני תמיד, זובחים בגנות ומקטרים על הלבנים.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 אשר כיתרו על ההרים ועל הגבעות חרפוני, ומדדתי פעולתם ראשונה אל חיקם. כה אמר אדוני, כאשר ימצא התירוש באשכול, ואמר אל תשחיתהו, כי ברכה בו, כן אעשה למען עבדי לבלתי השחית הכל. והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורש הרי, וירשוה בחירי, ועבדי ישכנו שמה. והיה השרון לנווה צאן, ועמק עכור לרבץ בקר, לעמי אשר דרשוני. ואתם עוזבי אדוני, אש שכחים את הר קדשי, העורכים לגד שולחן, והממלאים למניע ממסך. ומניתי אתכם לחרב,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 בכל הר קודשי אמר אדוני